«Політика ватри!» Логін незграбно посунувся в сідлі та примружено глянув угору на нечисленних пташок, що кружляли над великою пласкою рівниною. Трясся. Ох же їх боліла у нього дупа. стегна в нього натерлись, а ніс забився кінським запахом. Він ніяк не міг усістися так, щоб було зручно яйцям. Вони неодмінно здушувались, хоч як часто він пхав руку під пасок, аби їх посунути». Ця подорож багато в чому ставала з біса незручною. На півночі він розмовляв у дорозі. Хлопчиськом він розмовляв із батьком, юнаком розмовляв із друзями. Під проводом бетоди весь день розмовляв із ним, бо тоді вони були близькі, майже як брати. Балачки відвертають увагу від пухарів на ногах, голоду в животі, нескінченного клятого холоду чи того, кого напередодні вбили. Колись Ловін сміявся з оповідок шукача поки вони сунули крізь сніг, роздумував над тактикою разом із Тридубою, поки вони їхали крізь багно, сперечався з Чорним Доу, поки вони брили крізь болота, і жодна тема не здавалася їм надто дрібною. Він свого часу навіть перекинувся одним-двома жартами із Хардінгом Мовчуном, а таким міг похвалитися мало хто. Він стиха зітхнув. Зітхнув протяжно, болісно, так, що аж у горлі зашкрябило. Добрі, звичайно, були часи, але для нього вони вже давно скінчилися. Залишились у сонячних долинах минулого. Ті хлопці воз'єдналися з землею. Усі вони замовкли назавжди, а ще гірше було те, що вони покинули Логіна хто на з цією компанією. Великого Джезаля Дан-Лютара з усіх історій цікавила лише власна. Він увесь час старанно сидів прямо і гордо, задержив підборіддя і демонструючи свою зарозумілість, вищість і презирство до всього, як юнак демонструє свій перший меч, задовго до того, як дізнається, що це не привід для гордощів. Баяза не цікавила тактика. Якщо він і розмовляв, то лише гарикав окремі слова «так» чи «ні», суплячись на нескінчену траву, як людина, що припустилася жахливої помилки і не знає, як її позбутися. Його учень теж неначе змінився, відколи вони поїхали з Адо. Став тихий, строгий, спостережливий. Брат Фут відійшов рівниною вперед, розвідуючи маршрут. Так, певно, було найкраще. Усі інші взагалі не розмовляли. Навігатор же, як мусив визнати Логін, був занадто балакучий. Ферро їхала трохи осторонь решти цього дружнього товариства, зігнувши плечі і насупивши брови в постійному невдоволенні. Довгий шрам у неї на щуці виділявся насиченою сірістю, а сама вона докладала всіх зусиль до того, щоб інші поряди з нею здавалися мішками сміху. Вона хилилася вперед до вітру, тиснучи на нього так, ніби сподівалася завдати йому болю своїм обличчям. Логінові здавалося, що навіть із чумою жартувати веселіше, ніж з нею. Ось вона, весела компанія. У нього опустилися плечі. — Коли ми дістанемося краю світу? — запитав він Баяза без особливої надії. — Ще не скоро, — пробурчав мах, крізь сілеті розтиснуті зуби. Тож Логін їхав далі, втомлений, зболений і знуджений, і стежив за нечисленними птахами, що поволі ширяли над нескінченною рівниною. — Гарними, великими, жирними птахами. Він облизав губи. — Нам би придалося трохи місця, — пробурмотів він. Він уже давно не куштував свіжого м'яса. Відколи вони покинули Калікс, Логін потер живіт. Жирна м'якість на ньому, що утворилася під час життя в місті, вже не тягувалася. Гарного місця. Феро насуплено глянула на нього, а тоді на птахів, що кружляли вгорі. Скинула з плеча лук. Ха! Гигикнув Логін. Удачі! Вона у нього на очах плавно витягнула стрілу із сагайдака. Марно! Так поцілити нізащо не міг би навіть Хардінг мовчун, а він був найкращим лучником якого коли-небудь бачив Логін. Тим часом феро приклала стрілу до зігнутого дерева, вигнувши спину і уп'явшись жовтими очима в силуети, що ширяли вгорі. Ти ніколи не здобудеш жодної з цих пташок, навіть якщо стрілятимеш тисячу років. Вона відтягнула тетю. Тільки стрілу згайнуєш, гукнув він. «Треба дивитися реально на такі речі!» Стріла, певно, впаде назад і влучить йому в обличчя. Або проштрихне шиї його коневі. Той здохне, перекинеться і задавить його самого. Годящий кінець для цієї кошмарної подорожі. Замить один із птахів упав в траву, проштрикнутий стрілою Феро. «Ні!» – прошепотів він, витрішившись на неї з роззявленим ротом тим часом, як вона знову зігнула лук. У сіре небо полинула ще одна стріла. Другий птах плюхнувся на землю поряд із першим. Логін бражено витрішився на нього. «Ні, не кажи мені, що не бачив більших дивовиж», – мовив бояз. «Ти, людина, що розмовляє з духами і подорожує з магами, той, кого бояться найбільше на всій півночі». Логін зупинив коня і зісковзнув з сідла. Пройшов високою травою, зігнувся, тримаючись на хистких зболених ногах, і підняв одного з птахів. Стріла проштрикнула його просто посеред грудей. Влогін навряд чи впорався бухайніше, навіть якби проштрикнув його стрілою з одного фута. Тут щось не так. Бояз широко всміхнувся, схрестивши руки перед собою на сідлі. Як кажуть легенди, за стародавніх часів, до початку історії наш світ та потайбіччя були об'єднані. Були одним світом. Демони ходили по землі, маючи змогу робити все, що заманеться. Царював неймовірний хаос. Вони схрещувалися з людьми, а їхні нащадки були напівкровками, наполовину людьми, наполовину демонами, демонокровками, чудовиськами. Один із них взяв собі ім'я Еуз. Він звільнив людство від тиранії дияволів, а лють його бою з ними сформувала землю. Він відділив світ у горі від світу внизу і запечатав ворота між ними. Щоб такого же більше ніколи не сталося, він проголосив «Перший закон». Забороняється торкатися по той біч, чи безпосередньо, чи говорити з дияволами. Логін поглянув, як інші дивляться на Ферро. Лютар і Кей супилися, побачивши цю неймовірну вправу в стрільбі з лука. Вона одразу відкинулася назад у сідлі, натягнувши тятиву до краю, тримаючи наступну стрілу так, що її блискучий накінечник геть не вирушився і водночас підштовхуючи п'ятами туди-сюди свого коня. Логінові ледве вдавалося нав'язати коневі свою волю з повіддям у руках. Але він не розумів, як цього стосується божевільна боязова історія. «Дияволи, таке інше, перший закон!» Логін змахнув рукою. «То й що?» Перший закон від початку був сповнений суперечностей. Уся магія походить із бича, приходячи на землю як світло з сонця. Сам Еуз був частково дияволом, і те саме стосувалося його синів – Джувенса, Канедіаса, Глустрода та інших. Кров надавала їм дари та прокляття, силу довголіття та гострий зір, недоступні простим людям. Їхня кров багато століть передавалася їхнім дітям, дітям їхніх дітей і так далі, невпинно розріджуючись. Дари почали з'являтися через покоління, а потім через два а потім стала я з'являтися зовсім рідко. Диявольська кров розрядилась і вимерла. Зараз, коли наш світ і Нижній світ так сильно розійшлися, втілення цих дарів по-справжньому рідкісне видовище. Нам воїстину пощастило побачити його на власні очі. Логін підняв брови. Вона? Наполовину дієволіться? Значно менше, ніж наполовину, мій друже. Баяз захихотів. Наполовину дияволом був сам Еуз, і його сила підкидала гори і викопувала моря. Напівкровка півкровка міг наповнити кров жахом і жагою, від яких зупинилося б серце. Вигляд напівкровки півкровки міг засліпити. Ні, не наполовину, хіба що трішечки, але в ній є слід по той По той так? Логін опустив погляд на мертвого птаха у себе в руці. «То чи порушив би я перший закон, якби торкнувся її? Баяси захохотів. «О, це вже гостре запитання. Ти постійно мене дивуєш, майстеря Дев'ятипалий. Цікаво, що сказав би на це Еуз?» Мак стиснув вуста. «Думаю, я зумів би тебе пробачити, а от вона...» Тут Баяс кивнув лисою головою на феро, «Швидше за все відтяла б тобі руку». Логін лежав на животі, дивлячись крізь високу траву на долину з положистими схилами та неглибоким струмком на дні. І ближчого до них боку стояла купа якихось будівель, точніше оболонок будівель. У них не було дахів, не було нічого, крім напіврозвалених стін, здебільшого по пояс, а каміння, що з них попадало, було розкидане по схилах долини серед трави, що колихалося. Таке можна було б побачити і на півночі. Там, після воєн лишилося багато покинутих сіл. Людей виганяли, витягували, випалювали. Логін частенько бачив таке на власні очі. Не раз долучався до цього. Він цим не пишався, але він не пишався багато чим із того, що тоді робив. А якщо подумати, то й будь-який інший час. «Небагато тут лишилося житла», – поржепотів Лютар. Ферро похмуро глянуло на нього – Зате є за чим сховатись. Насувався вечір. Сонце вже висіло низько на обрії і наповнювало поновічене село тінями. Там не було жодних ознак людей. Жодних звуків, окрім хихотіння води і повільного вітру, що ковзав у траві. Жодних ознак будь-кого. Але Феро мала рацію. Відсутність ознак ще не означає відсутності небезпеки. Пропоную тобі сходити туди і подивитися. пробурмотів мотів «Мені пропонуєш?» – скоса позирнув на нього Логін. «Отже, сам ти лишаєшся тут, так?» «Я не маю таланту до біек, ти це добре знаєш». Хм, буркнув Логін. «Таланту до виходу з біек у тебе катма, за те їх знаходження удосталь». «Знаходити щось – це моя робота. Я тут заради навігації. Може, ти міг би знайти мені пристойну вечерю та ліжко?» – гиркнув Лютар із плаксивим серйозним акцентом. Феро з огидою втягнула повітря крізь зуби. Хтось мусить піти, буркнула вона і ковзнула на животі за край схилу. Я піду ліворуч. Ніхто більше не ворухнувся. Ми теж, буркнув Лютарові Логін. Я? А О хто ще? Три гарне число. Ходім, тільки непомітно. Лютар поглянув крізь траву в долину, облизав губи і потер руки. Логінові було видно, що він збентежений, збентежений і водночас гордий, як зелений хлопчисько перед боєм, який випинає підборіддя, намагаючись показати, що не боїться. Логін не обманювався. Він бачив усе вже сотню разів. Він бачив усе це вже сотню разів. «А ти хочеш дотерпіти до ранку?» – буркнув він. «Просто стеж за власними недоліками, півничанину!» – процідив лютар, просунувшись униз хилом. «У тебе їх досталь!» Він, незграбний і неосвічений, випхався за край дупою до гори і гучно задзвенів каліщатками великих блискучих шпор. Логін схопив його за плащ перш ніж він віддалився, бодай, на крок. «Ти знімеш оці штуки перш ніж піти, правда?» «Що? Ці блядські шпори! Я сказав, непомітно! Ти б дзвоник собі на прутня почепив!» Лютар набурмосився і сів, аби їх зняти. «Не підводься!» Процідив Логін і штовхнув його спиною в траву. «Хочеш нас згубити? Геть від мене!» Логін знову пхнув його донизу, а тоді тиснув у нього пальцем, щоб до нього точно дійшло. «Я не збираюся вмирати через твої блядські шпори, так і знай. Якщо не хочеш ходити тихо, можеш сидіти тут із навігатором». Він зеркнув на Лонгфута. «Може ви обидва зможете за допомогою навігації дістатися до села, коли ми впевнимося, що там безпечно?» Він захитав головою і поповз униз схилом за феру. Вона вже опинилася на півдорозі до ручаю, перекочувалася і ковзала через розвалені стіни, нишком пробігала між ними, низько пригнувшись і тримаючи руку на руківі свого вигнутого меча, швидка і мовчазна, як вітер над рівниною. Це, звісно, вражало. Але Логін непогано вмів підкрадатися. З молоду він цим славився. Він уже збився з ліку, до скількох шанка та людей підкрадався ззаду. Ходили чутки, що перший звук, який можна почути з наближенням кривавої дев'ятки, це дзюрчання крові, що витікає з твоєї шиї. Що тут казати, Логін, дивітипалий, уміє бути непомітним. Він тихо, як миша, підкрався до першої стіни і перекинув через неї одну ногу. Підтягнувся, плавний, як масло. Усе ще беззвучний і непомітний. Задня його нога зачепилася за кілька незакріплених камінців і шумно потягнула їх слідом за ним. Він узявся за них, поворушив, збив ліктем ще кілька, і вони гучно попадали довкола нього. Незграбно став на ногу, підвернув її, вириснув від болю, перекинувся і покотився крізь зарості чортополоху. «Блядь!» – пробурчав він, ледве звівшись на ноги і узявшись однією рукою за ефес меча, який геть заплутався в його плащі. Добре, що хоч не витягнув його, бо міг би проштрикнути сам себе. Таке було з одним його другом. Він так завзято кричав, що перечепився в корінь дерева і відтяв собі великий шмат голови власною сокирою. Бо з'єднався з землею аж бігом. Логін пригнувся серед упалого каміння, чекаючи на чийсь раптовий напад. Нападу не сталося. Тільки вітер дихав у діри старих стінах і хихотіла вода в ручаї. Він підкрався до купи необтесаного каміння, пройшов у старий дверний проріз і переліз через напіврозвалену стіну, шкодильгаючи й охою через пошкоджену ногу, та вже майже не стараючись зберігати тишу. Там нікого не було. Він, зрозумів, це щойно упав. Пропустити такий провал було неможливо. Шукач швидше за все, зараз би ридав би, якби був живий. Логін помахав рукою в бік гребеня мить побачив, як Лонгфут підвівся і помахав рукою у відповідь. «Тут нікого нема», – пробурмотів він собі під носа. «І все одно», – прошепотів голос Феро що найближче за крок чи два позаду. «Ти винайшов новий способ розвідки біляче. Наробити такого галасу, щоб усі самі до тебе прийшли». «Давно цим не займався», – буркнув Логін. «І все одно ніхто не постраждав. Тут нікого немає». «Були». Вона стояла в оболонці однієї зі зруйнованих будівель і, нахмурившись, дивилася на землю. Обпалена ділянка в траві, а довкола неї декілька каменців. Кострище. Йому всього день чи два не більше, пробурмотів Логін, потицявши пальцем у попіл. До них іззаду підійшов лютар. І все-таки тут нікого нема. Його обличчя виражало таку самовпевненість і пиху, наче він якимось робом одразу про щось здогадався, про що саме Логін не знав. Пощастило тобі, що нема, бо інакше б ми, може, вже зашивали тебе докупи. Бля, та я б вас обох зашивала, – прошепіла Феро. Мені треба зшити докупи ваші нікчемні білі голови. Від вас обох користі, як від мішка з піском у пустелі. Тут є сліди від коней і возів. Може, купці, – з надією в голосі запитав Логін, – вони з Феру Можливо, нам надалі краще триматись осторонь дороги? Надто повільно. Баяс тим часом уже спустився до села. За ним не забарилися Кей і Лонгфут із возом і конями. Занадто повільно. Будемо триматися стежки. Тут ми вчасно побачимо, якщо хтось надходитиме заздалегідь. Лютара це явно не переконало. Якщо ми побачимо цих людей, вони побачать нас. І що тоді? Тоді, Баяс підняв брову, тоді нас може оборонити славетний капітан Лютар. Він оглянув зруйноване село. «Проточна вода та своєрідний прихисток. Здається, це добре місце для табору». «Непогане», – буркнув Логін, який уже шукав у возі полін, щоб розпалити багаття. «Я зголоднів. Куди поділися ті птахи?» Логін сидів і дивився за своєї миски, як їдять інші. Ферро сиділа навпочепки на самому краєчку, мінливого світла ватри, зігнувшись і мало не сховавши затінене обличчя в мисці. Вона з підозрою роззиралася навколо й таїла руками, запихаючись так, ніби боялася, що в її щомиті можуть відібрати їжу. Лютар був не такий завзятий. Він елегантно покусував крильце оголеними передніми зубами, так, ніби торкнувшись його губами, міг отруїтись. На його тарілці збоку були ретельно викладені знехтувані шматочки. Баяц жував не без задоволення, а його борода виблискувала соками з м'яса. Смачу, пробурмотів він із повним ротом. Майстери дев'ятипали, тобі варто замислитися про кулінарію як фах, якщо тобі коли-небудь набридне. Він змахнув ложкою. Те, чим ти займаєшся? «Хм...» промовив логен. На півночі коло багаття поралися всі по черзі, і це вважалося честю. Добрих кухарів цінували майже так само, як добрих бійців, тут було інакше. З казанками ця компанія поводитися не вміла. Баяз ледве вмів довести чай до кипіння, і на цьому все. Кейз із приятливих обставин міг видобити коржик із коробки. Що ж до лютара, то Логін сумнівався, що той взагалі знає, де в казанка дно. Афера, схоже, зневажала ідею кулінарії як таку. Логін вважав, що вона звикла їсти все сирим, може навіть іще живим. На півночі, після важкого дня в дорозі, коли люди збиралися довкола видовжених багать, щоб поїсти, всі сідали у строгому порядку. Ватажок сідав на чільному місці, в оточенні своїх синів і іменитих клану. Далі сідали карли, починаючи з найславетніших. Трелам було за щастя мати власні невеличкі багаття подалі. Кожен завжди мав своє місце та змінював його лише на пропозицію ватажка. У такий спосіб він вшановував якусь велику послугу від цієї людини, чи те, як добре вона показала себе в бою. Сівши не на своє місце, можна було нарватися на копняк чи навіть убивство. Місце людини біля багаття більш-менш відповідало її становищу в житті. Тут на рівнинах було інакше. Та Логену все одно бачив певну закономірність у тому, як хто сидів, і вона аж ніяк не радувала. Вони з боязом були досить близько до вогню, але інші перебували далі, ніж сіли б заради комфорту. Зігнані докупи вітром, холодом і вологою ніччю та роз'єднані одне з одним. Він позирнув на лютара, який кривився, дивлячись у свою миску так, ніби вона була повна сечі. Ніякої поваги. Позирнув на феро, яка примружено дивилася на нього жовтооким вовком. Ніякої довіри. Він сокрушно похитав головою. Без довіри та поваги. Гурт розвалився під час бою, як стіни будівельного розчину. Однак Логін свого часу схиляв на свій бік і складніших слухачів. Три дуба, чорний дов, Хардінг мовчав. Він бився в двобої з кожним із них і всіх переміг. Зберіг кожному з них життя, вони опісля не могли не йти за ним. Кожен із них докладав усіх зусиль до того, щоб його вбити, до того ж, не без причини, але кінець кінцем Логін завойовував їхню довіру, повагу і навіть дружбу. Малі діяння та багато часу, ось що йому допомагало. Терпіння – найголовніше з чеснот, казав його батько, а ще казав, гір за один день не перейдеш. Може, час і грає проти нього, але поспіхом тут нічого добитися не можна. Треба дивитися реально на такі речі. Логін випрямив затерплю схрещені ноги, узяв бордюк із водою і підвівся, а тоді не квапом підійшов туди, де сиділа Ферро. Вона тим часом проводжала його поглядом. Вона, звісно, була дивна і не лише зовні, хоча зовнішність у неї знали мертві, так була чудернацька. Вона здавалася твердою, гострою і холодною, як новий меч, і не поступалася суворістю жодному чоловікові, якого міг згадати Логін. Можна було подумати, ніби вона не кіне рятівної колоди що щотони, але для його порятунку зробила навіть більше і не один раз. Серед них усіх він був готовий довіритися їй найперше і найбільшою мірою. Тож він сів на почепки та простягнув їй бурдюк, позата тінь якого мерехтіла, і сунулася на шерихатій стіні позаду неї. Ферро на мить нахмурилася, глянувши на нього, а потім насуплено подивилася на Логіна. Тоді вирвала бурдюк у нього з рук і схилилася над своєю мискою, наполовину повернувшись до нього кістлявими плечима. Ні тобі дякую, ні тобі вдячного жесту, але його це не бентежило. «Гір як за день не перейдеш». Він знову опустився біля вогню і подивився, як танцює полум'я, відкидаючи мінливе світло на похмурі обличчя всіх, хто зібрався. «Хтось знає якісь історії?» – з надією поцікавився він. Кей втягнув по вітрі, крізь зуби. Лютар вишкірився на Логіна з-за вогню. Феро навіть не подала знаку, що почула. Цей початок аж ніяк не підбадьорював. «Ніхто?» Жодної відповіді. «Тоді гаразд. Я знаю одну-дві пісні. Може, і слова згадаю. Він прокашлявся. Чудово!» Втрутився Бояс. Якщо це врятує нас від пісні, я знаю сотні історій. Що ж ви бажали почути? Історію кохання, комедію, оповідку про сміливість у суперечі сьому? Про це місце, перервав його лютар. Про стару імперію. Якщо це була така видатна країна, то як вона докотилася до цього? Він різко махнув рукою на піврозвалення стіни, та те, що, як усі вони знали, лежало за ними. Ніщо. Миля за милою. Допустки. Бояс зітхнув. «Я міг би розповісти про це, але нам пощастило, що в нашій маленькій подорожі також бере участь уродження з Старої імперії, який до того ж завзято вивчає історію. Майстер Кей!» Учень ліниво підвів погляд, відірвавши очі від багаття. «Ти не проти нас просвітити? Як імперія, колишній блискучий центр світу, дійшла до такого становища?» «Це довга історія», – пробурмотів учень. «Мені почати спочатку?» «А з чого ще взагалі починати?» Кей знизав кислявими плечима і заговорив. «Всемагутній Єус, нищитель демонів, зачинувач воріт, багатого батько світу мав чотирьох синів, кожному з них дав певний дар. Найстаршому з них, Джувінсові, він подарував хист до високого мистецтва, вміння змінювати світ за допомогою магії, обмеженого знаннями. Другому його синові, Кенедіосові, дістався дар творення – формування каменю і металу відповідно до власних цілей. Третьому своєму синові Бедешу, Еуз дав уміння розмовляти з духами та нав'язувати їм свою волю. Кей солодко позіхнув, прицмокнув губами та кліпнув на вогонь. Так народилися три чисті дисципліни магії. А я думав, що у нього було четверо синів, буркнув Лютар. Києві очі ковзнули вбік. Так і було. І саме в цьому криється корінь загибелі імперії. Наймолодшим сином був глустрод, Йому мав відійти дар спілкування з Потайбічем. таємниці викликання дияволів із нижнього світу та підкорення їх власної волі. Але це заборонив перший закон, і тому Іоус не дав наймолодшому синові нічого, крім свого благословення, а всі ми знаємо, чого вони варті. Він навчив решту трьох своїх таємниць, кому які дістались, і пішов, наказавши нам принести у світу порядок. Порядок. Лютар кинув свою тарілку на траву біля себе та зневажливо оглянув тіністі руїни. Вони недалеко просунулися. Попервах було навпаки. Джувенс енергійно пішов до своєї мети та спрямовував на її досягнення всю свою силу і мудрість. Знайшов народ, який припав йому до душі людей, що жили біля Аусу, і подарував їм закони і навчання, уряд і науку. Дав їм уміння, потрібні для завойовування сусідів, а їхнього ватажка зробив імператором. Син правив після батька, рік минав за роком, а країна розслаб та процвітала. Землі імперії тягнулися на півдні до самої Іспарди, на півночі – до Анконуса, а на схід аж до берегів Круга Морів та навіть далі. Один імператор правив за другим, але Джувенс завжди був поруч, скеровував, радив, формував усе відповідно до свого великого задуму. Все було цивілізовано, все було мирно, всі були вдоволені. Майже всі. Пробурмотів Баяз, ти цей готовий загаснути вогонь!» Кей широко всміхнувся. «Ми забули про Глустрода, достото як його батько. Про знехтуваного сина, відкинутого сина, ошуканого сина. Він випрохував у всіх трьох братів якусь частку їхніх таємниць, але вони ревно оберігали свої дари, і всі троє йому відмовили. Він поглянув на те, чого досягнув Джувенс, і невимовно розізлився». Знайшов на світі темні куточки і потай заходився вивчати ті науки, що їх заборонив перший закон. Знайшов на світі темні куточки і торкнувся потайбіччя. Знайшов темні куточки і заговорив мовою дияволів, а тоді почув, як йому відповідають їхні голоси. Київ голос стишився до шепоту. І ці голоси сказали Глустродові де копати. «Чудово, Кей! Строго перервав його Бояс. Схоже, твоє володіння історією значно покращилося. Втім, не мирнуємо часу на деталі. Глустродові розкопки можна відкласти на якийсь інший день. Звичайно, пробурмотів Кей, виблискуючи очима у світлі вогню. На його худорлявому обличчі виднілися темні западини. Вам краще знати, майстере. Глустрод снував плани, стежав і стіні, збирав таємниці. Лестив, погрожував і брехав. Він швидко змушував слабких волею служити своїм цілям і нацьковував сильних волею одне на одного, бо був хитрий, чарівливий і гарний навроду. Тепер він повсякчас чув голоси з нижнього світу. Вони радили йому сюди сіяти розбрати, і він їх слухав. Вони спонукали його їсти людську плоть і красти людську силу, і він так і чинив. Вони наказували йому шукати демонокровок, які ще лишилися на світі, зацурених, ненавидимих, вигнаних, і створити з них армію. І він послухався. Щось торкнулося ззаду логіного плеча, і він мало не підскочив на місці. Над ним стояла феро, простягнувши бурдюк із водою. Дякую, буркнув він, узявши в неї бурдюк і вдаючи, ніби його серце не стукає об ребра швидко відпив добрий ковток і повернув на місце корок, пхнувши його долонею, а тоді поклав бордюк поруч із собою. Підвівши погляд, він побачив, що Феро не ворухнулося. Так і стояла над ним, дивлячись на танцююче полом'я. Логін посунувся на крок, звільняючи місце. Феро насупилася, потягнула повітря крізь зуби, копнула землю, а тоді повільно сіла на повчіпки так, щоб між ними залишалося вдосталь місця. Витягла руки до вогню і вишкірила на нього зблискучі зуби. «Там холодно!» Логін кивнув. «Ці стіни не дуже захищають від вітру!» «Ні!» Її очі, швидко оглянувши всіх, знайшли кея. «Не зупиняйся через мене!» Різко сказала вона. Учень широко всміхнувся. «Військо, що його зібрав глустрод, було дивне і лиховісне!» Він зачекав, коли джувен спокійний імперію, а тоді нишком пробрався до столиці Аулхуса і дав хід своїм вправно виснованим планам. Ніби якесь божевілля накрило місто. Син бився з батьком, дружина з чоловіком, сусід із сусідом. Імператора зарізали на сходах його палацу власні сини, а тоді вони оскаженілі від жадібності та заздрощів, пішли один на одного. Неприродна армія Глустрода, яка проникнула в каналізацію під містом, пішла в бій і перетворила вулиці на братські могили, а площа – на Бійні, де хтось з її вояків умів змінювати подобу, крадучи чуже обличчя. Бояз захитав головою. Зміна подоби — жахливий і підступний трюк. Логін згадав жінку в холодній пітьмі, що розмовляла голосом його померлої дружини, спохохурнів і зігнув плечі. Жахливий трюк, ніде правди, діти, — промовив Кей. Його хвороблива усмішка стала ще ширше. Бо на кого можна покластися, якщо не покладаєшся на власні очі, власні уха, щоб відрізнити друга від ворога? Та попереду було дещо гірше. Глустрот викликав демонів із бича, підкорив їх власні волі і послав їх нищити тих, хто чинитиме йому опір. Викликання та насилання, процідив Баяс, прокляті дисципліни, страшні ризики, жахливі порушення першого закону. Але Глустрот не визнавав жодного закону, крім власної сили. Невдовзі він уже сидів у тронній залі імператора на купі черепів, смоктав людську плоть, як немовля, смокче молоко, і насолоджувався своєю жахливою перемогою. Імперія поринула в хаос, бліду тінь хаосу стародавніх часів до пришестя Еуза, коли наш світ і нижній світ були одним цілим. Крізь шилини в стародавній кам'яній кладці довкола них зітхнув порив вітру. І Логін, здригнувшись, щільно закутався в ковдру. Ця клята історія діяла йому на нерви. Крадіжки облич, насилання дияволів і поїдання людей. Але Кей не зупинявся. Довідавшись, що накоїв Глустрот, Джувенс жахливо розлютився та звернувся по допомогу до братів. Канедіас не став до нього йти. Він сидів під замком у своєму домі, мовтузячись зі своїми машинами і не дбаючи про зовнішній світ. Джувенс і його ведеш зібрали армію без нього і пішли війною на брата. Жахливою війною, пробурмотів митів Баяс, із жахливою зброєю та жахливими втратами. Богії відбувалися по всьому континенту від краю до краю, вібрали в себе всі дрібні суперництва та породили безліч особиць, злочинів і помст, наслідки яких отруюють світ і сьогодні. Але кінець кінцем Джувенс торжествував. Глустродо обложили Ваулкусі, його підмінників вивели на чисту воду, а його армію розсіяли. Тоді у найвідчайдушнішу мить його життя голоси з Нижнього світу нашептали йому план. «Відчинити ворота до питайбіччя, – сказали вони. – Відчини ворота до питайбіччя, – сказали вони. – Відімкни замки, зламай печатки і розчахни двері, створені твоїм батьком». «Поруш перший закон іще раз в останнє», – сказали вони, – «та знову впусти нас у світ. І тебе більше ніколи не проігнорують, не відсураються, не ошукають». Перший з-поміж магів повільно кивнув сам собі. Але його ошукали ще раз. Бідолашний дурень. Потайбічні істоти, створені з брехні, водитися з ними – значить пізнати найстрашнішу небезпеку. Глустрот підготувався до своїх ритуалів, але в поспіху припустився якоїсь невеличкої помилки». Можливо, то просто опинилася не на своєму місці крупинка солі, але результати були по-справжньому жахливі. Велика сила, що її зібрав Глустрот, досить потужна, щоб прорвати дірку в тканині світу, вийшла на волю без форми і без причини. Глустрот знищив сам себе, а Улкус, велична та прекрасна столиця імперії, був спустошений, а земля навколо нього навіки отруєна. Тепер усі обходять це місто забагато миль. Місто стало розтрощеним кладовищем, розбитою руїною. Годящим пам'ятником нерозважливості й гордині Глустрода та його братів, учень позирнув до Бояза. Я кажу правду, майстере. Так, пробурмотів мах. Я знаю, я це бачив. Ще як був молодим дурним і спишним блискучим волоссям. Він провів рукою по лисиму черепу. Молодим дурним, який так само кепсько розумівся на магії, мудрості та шляхах влади, як зараз ти, майстер Кей, учень схилив голову. Я живу лише заради навчання. І в цьому плані ти, здається, значно вдосконалився. Як тобі ця оповідь, майстери Дев'ятипали?» Логін надув щоки. «Я сподівався на щось веселіше, але, мабуть, здовольнюся тим, що дають». «Як на мене суцільна маячня», – зневажливо всміхнувся Лютар. «Хм», – перхнув Баяс. «Як же нам пощастило, що ми не питали твоєї думки». «Можливо, капітане, вам варто помити посуд, поки ще не надто пізно». «Мені?» «Одна з нас упіймала їжу, один із нас її приготував, один з нас розважив гусю компанію оповідкою, ви єдиний серед нас, хто ще не зробив свого внеску. Крім вас!» «О, я надто вже старий, щоб хлюпатися у струмках таку пізню годину», боязове обличчя посуворішило. «Видатна людина найперше повинна навчитися скромності. Посуд чекає». Лютар відкрив роти, щоб заговорити, передумав, сердито звівся на ноги і кинув свою ковдру в траву. «Кляті черепки!» – вилаявся він, зібравши посуд коло вогню і потупавши до ручею. Фера провела його поглядом із дивним виразом обличчя, що, можливо, навіть правав їй за усмішку. Перевела погляд на вогонь і облизала губи. Логін витягнув корок із бурдюка з водою та простягнув його їй. «Ага!» – буркнула вона. Вихопила Бородюк у нього із руки, швидко ковтнула. Витираючи рота рукавом, скоса глянула на Логіна і насупилася. «Що таке?» «Нічого!» Швидко відповів він, відвівши погляд і піднявши порожні долоні. «Нічогосінько!» Втім, у душі він усміхався. Невеликі діяння і час. Ось як він з цим упорається.